Користуючись необмеженою свободою, я часом потрапляла додому лише перед її поверненням. І справді, хіба можна одразу йти робити уроки, якщо довкола стільки чудес? Хочеш, сідай на тролейбус і об'їжджай все місто з кінця в кінець. Хочеш, заховай портфель у кущах і ловиметеликів, бавці – за будинком, хоч і спостерігай крізь скло шкільні теплиці, за її таємними відвідувачами туди під вечір заходили пияки і всіляки збочинці. Одного разу, цілий зимовий день, я просиділа на слизькій вкритій інеєм трубі, що була прокладена в поперек величезного каналізаційного рівчака. Моя подруга Олька запропонувала скоротити шлях і пройтись по тій трубі, щоб не обходити довгий рівчак. Я сміливо пішла першою, і, досягши з середини, раптом поглянула вниз, і з землі глибоко внизу стирчали металеві штирі. Я злякалась, сіла верхи і на ту кляту трубу і одразу примерзла до неї вогняними штанами. Мужня Олька лишалася зі мною до глибокого вечора, умовляючи піднятися і продовжувати шлях. Дорослі проходили повз нас і питали, що це ми там робимо і чи не потрібна допомога. На це ми гордо відповідали, що тренуємо волю Дорослі з розумінням хитали головами і йшли далі у своїх справах. «Може, збігати за братом?» – з надією спитала Олька, «коли день перетворився на пізні вечора, я на статуї-вершниці?» Відверто кажучи, я дуже хотіла, щоб вона збігала за ким завгодно, але щоб це рішення – Залежало не від мене. Тому мені довелося гордо відповісти «Ні, я сама». Ось тільки трошки перепочину. Ще не вистачало, щоб мене знімали з труби, мов кошеня. «Мені пора вечеряти, сумно повідомила Олька і пішла уздовж рівчака. Я дивилась її у слід, і мені здавалося, що на землі, вкритій снігом, нікого не залишилося, крім мене і труби, до якої я примерзла. А і Б сиділи на трубі, А упало, Б пропало, хто лишився на трубі? На трубі лишилось І, шепотіла я першу літеру свого імені, і це мене заспокоювало. За кілька хвилин до Рівчака підбігла моя бабуся. Вірна Олька таки зайшла до нас і повідомила про мою халепу. «Ну, і чого ти тут розсілася?» – з собора запитала бабуся. «Ну ж, бо, підводься!» Бабуся чудово знала, як треба діяти. Не жаліти і не зойкати. Хоча б певно, глибоко в душі вона це саме й робила, як це робила б кожна бабуся на її місці. «Сама залізла, сама й милась», – наказала вона, «тільки не дивись униз. І от точно пам'ятаю, як почула звук сурми, він долинав із глибини мого ства. Певно, це була та сама сурма, про яку ми читали в патріотичних книжках про піонерів-героїв. Я відклеїла рукавички від цупкого металу і поволі почала підніматися. Страх кудись зник. Я звелася на ноги і легко перейшла ту кляту срібну від снігу пастку. Бо, власне, нічого доленосного в тій пригоді не було. Потім подібне траплялося безліч разів. Але точно пам'ятаю, як приємно було підійматися і як всередині сурмила та сурма. Буває, буває таке, ти потерпляєш у тупу безвихідь, лякаєшся, блукаєш і застрягаєш в ній, як комаха у патоці. Поруч стоять друзі і спостерігають за тобою, співчувають і жаліють, доки у них вистачає терпіння, а потім. «Ідуть у своїх справах, а ти лишаєшся сам на всій землі, балансуючи на ось такі слизькі засніжені трубі, і відчайдушно починаєш себе жаліти, доки хтось не скаже «підводься» просто і суворо». «Підводься, йди!» Скільки разів я чула цей голос, я чую його і зараз». Можливо, це голос моєї бабусі Раї. Бабуся Рая рана вийшла заміж, а у війну вже стала вдовою і більше ніколи не приймала пропозиції руки та серця. Хоча таких пропозицій було безліч вона, так і бабуся Іра була красива і модна теж шила собі одяг, викручувалася, як могла, виховуючи двох дітей – мого батька і тітеньку Неллі. До останнього подиху вона стежила за собою, завжди ходила на підборах і вчила мене фарбувати очі. Це була жінка до кінчиків нігтів. Я досі пам'ятаю її руки, коли вона вже непритомно лежала на ліжку, і механічними рухами перебирали край простирадла. Це були руки жінки, охайні і ніжні. Після бабусі залишилися її щоденники, куди вона записувала все, що їй сподобалося у книжках. Багато сторінок цього щоденника присвячено діалогам з Джен Ейр, Бабуся казала, що мій дідусь, який загинув на війні у 27 років, був дуже схожий на графа Рочестера, адже так само красиво розмовляв із нею. Коли вони одружилися, бабусі ледь виповнилося 16. Потім двоє дітей, війна, і на цьому все закінчилося. Дідуся Олександра в нашій родині його називали дідусь Шура. Я ніколи не знала, проте всі казали, що я на нього дуже схожа. Після нього теж лишилися щоденники. Товстилезний том фронтових нотаток. Якби вижив, певне, він би писав і далі. Отже, знову книжки. Те, з чого я починала, це одного разу Через книжки я майже припинила ходити до школи в 10 класі, саме тоді, коли треба було шалено вчитися набирати бали для вступу. Хоча бришу, окрім книжок, я мала інші розваги, наприклад, танці та небезпечні пригоди в сусідньому містечку. Маївка. Дивились маленьку Віру, а це саме воно і є пейзажі із териконами, консервування сотень слоїків за гірками, трамвайні колії, специфічне чи що, яким закінчувалося в будь-якій реченні. Але моя книжність і дикі ситуації, в які потрапляють дівчатка без виходів промислового міста, йшли паралельно вранці, поки мама збиралася на роботу, я робила вигляд, що так само збираюся до школи. Я заходила до ванної кімнати і вдягала шкільну форму прямо на нічну сорочку. Потім вдавала, що розчісуюсь і збираю портфель. Ще не за мамою зачинялися двері. Я скидала форму і падала в ліжко з черговим наркотиком книжкою. Бувало, що я ледь встигала одягтись і прибрати постіль, коли... Мама ввечері поверталася з роботи. Одного разу. Це тривало два тижні. Поки подруга сказала, що класна керівничка збирається телефонувати нам додому,